dan na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene die stad van vrede in Pretoria Suid-Afrika met die program Oerdenking program waarin ons Godse woord oerdenk, bepijns of dan een ander woord daar oer mediteer dit is maar die Engelse verk taling van om te bepyns, om die woord van God te oordinkt He is toe meditate on it day and night so is God die opdracht aan ons gee namelijk dat ons sy woord moet bepyns ons moet daar oor nadink, want die Heere God in sy nieuwe verbond wil hy nie meer sy woord op Kliptafel skryf nie maar op die vleestafels van ons hart En dis die manier hoe die heren dit doen Door middel van die woord verkondiging En dan ons bepynsing daarvan, ons oordenking So jy is baie welkom Koop jy het een rustige plek waar jy jou kan rustig maak Waar jy kan ons Jy voet het daal ek een oplig, daal lekker achter oor sit en met die oorvone op mag jy dit een aangename onderrugsessie uit die woord van God ondervind. Mag dit jou inspireer om elke keer weer te luister na die volgende program. Ons is bezig om dan te kyk na die weg van saligheid. Ons het te make met God, God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees. God van Abraham, Isaac en Jacob. Jy die God het vir ons een weg Van en dit wat God doen, is nie moeilik nie, God wil niks vir ons moeilik maak nie, maar een mens sal moet, besef ons is gevalle mense, gevalle weesens, en ons het nodig dat die Heere ons help, om mooi te verstaan, om te vers, begryp, om dit ons eiwe te maak en dit ons hartse ergens te maak daarom is die heel eerste gebod wat God aan ons as mens gegee het en wat nooit verander het nie. is die feit dat ons die Heere God moet liefhe God wil met ons een liefdesverhouding he daarom uitdrukkelijk aan ons voorgehou dat ons die Heere God moet lief met ons jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstand, en ook met al ons kracht. Mens moet daarop klem le, jy moet daarop bepyns, jy moet daar oor bepyns, jy moet het bedink, dat het al een mense kracht moet wees want die bybel sê vir ons, die koninkryk breek vir homself een pad oop na ons toe, maar elkeen wat om krachtig inspan, neem het in bus het. So dit is nie iets wat net in een mens is kootval nie dan, so die jylle godsdienst oefening, so maar net doodgewoon amper een sannelose ding gewees het. Want as alles maar net automatisch gebeur, wat moet die mens dan nou doen om jyself in te span om wat te doen? Maar nou hou die skrift dit aan ons voor. Ons het de worstel strijd. Paulus praat van, is die wetloop en die mens moet vol hard toe die einde toe. Jy moet hardloop soos iemand wat wil wen. En ons weet, as iemand aan die wetloop deelneem, dan moet die mens maar al jou kracht inspan, as jy wil ween. En dis hoe die, die woord dit aan ons voorhoud. Hier die weg van zaligheid, is een pad wat God saam met ons stap. Sonder om, is dit rechtig nie moendlik nie. Maar dan is dit ernstig. Dan moet ons ons swak hand in Godse sterk hand plaas in totale afhankelijkheid van hom, en ons afhankelijkheid doen om erken en bakken, en dan ernstig met die herre stap, en doen wat hy vir ons sê. Daarom, lees ek maar weer vir ons die gedeeltes in Hebraers, waarop ek nou wil concentreer, Hebraers hoofstuk 5 sy laaste gedeelte en dan ook in 6 en dan ook in hoofstuk 10, daar ja, so vanaf verse 19, so so paar verse wat ek so stikkie vir stikkie wil saam lees en bedink en oordink en bepyns, met die oog daarop dat ons dit ernstig met God bedoel, want ons kan nie hier op ons eie dit aanpak nie. Hierdie pad is net nie moontlik waar een mens dit maar somme net so op jou eie aanpak nie. Ons het God bitter bitter nodig. Daarom gaan ek vraag het, ons sal saam bid, Jere sal vraag om ons te help, by ons hand te neem en saam met ons te stap. Hemel Vader, baie dankie dat ons as gedood gewone mense wat uit u geboore is, u kinders, dat ons ons afhankelijkheid in u kan belei, u kan erken as God, as skipper, as vader en ook as ons vriend. Dankie dat ons weet dat die woord dit duidelik stel Dat mense een vriend van God kan wees En ons dankie dat ons daar die voorrecht kan he Om te weet ons is uit u gebore U is ons vader maar u is ook ons God, ons skipper Maar u kom so na by ons dat u ook ons vriend wil wees, ons raadgever, ons raadsman, ons sterke God, ons eeuwige Vader. Daarom kom plaas ons ons zwak hand in u sterke hand, Heere, en vraag dat u ons sal help, juis in hier die tyd waar in ons nou leef, ernstige tyde, profetiese tyde, wat volgens die profesee wat uitgesprek is en baie, baie, baie duidelijkheid, akkuraatheid, dat ons dit kan waarneem en sien, dat al die dinge wat die profete gesê het in vervulling gaan, en dat ons wakker moet wees, en dat ons gereed moet wees, omdat ons Jezus moet verwacht, soos wat Paulus dit so baie mooi aan ons verduidelik het. En ons wil graag gereed wees, en ons wil ook doen, wat hier in die Hebraer brief aan ons voorgehou word, en ons weet, dat die skryver vir ons sê, ons kan net voortgaan, in die Hebraer zo stik 6 vers 3, en ons sal dit doen as God dit toelaat, as u ons toelaat, herre, Ons wil dit so by u vra, dat u ons sal toelaat. Net soos wat Jezus ook toe hy gedoop was, dier Johannes die dooper, en Johannes die dooper bykie kapsie gemaakt het, en gedinke dat hy onwaardig was. Jezus vir hom gesê, laat het nou toe. Heren, net so wil ons dit ook vir u vra, laat het toe, help ons. Help ons dat ons nie halfpad sal omdraai nie, sal uitsak nie, maar ons weet dat u altyd daar is en gereed is om ons weer op te help, indien ons so val, struikel. En vir die groot voorrecht om dit so te bid, dank ons u in Jezus' kostbare wonderlijke naam. Nou my boetes en sissies julle wat luister Die Hebreer praat hier so met Christene Met geloviges En hy sê vir hulle Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoor te wees Het julle weer nodig dat die mens julle die eerste beginsels Van die woord van God moet leer so laat ons daaraan aan, daar aan dink, dat hier die skryver, teleurgesteld was, in die christen aan wie hy skryf, en sê vir al die tyd wat jylle nou al op die pad is, behoort jylle eindelijk al leraars te wees, om ander mense te leer, want dis woontlik wat ons veronderstel is om te doen, soos om disciples te maak, hy het ons allemaal geroep, wat hy volg om ook disciples te maak. Want hoewel jylle vanweer die tyd leraars behoor te wees, het jylle weer nodig dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Die eerste beginsels van die woorde van God. En jylle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuis nek. Nou, laat ons vir mykaar sê, ons wil graag vaste spuis inneem, ons wil graag vorder, ons wil graag weet, so ons andere kan inlig, want dit is hoe mens groei, is om te getuig, om te praat oor dit wat ons verstaan, en nie net wat ons verstaan nie, maar waarmee ons bezig is. Daarom sien ek myself ook as iemand wat nou saam met jou Jy wat nou luister, saam met jou hier achter die voorhangsel wil ingaan en waarvan die Hebraer briefskryver vir ons sê dat ons hulle doen as God het toelaat en hier in die tiende hoofdstuk, ek gaan so rond tussen hier die gedeeltes waar in my aandag op bepaalde gedagtes val sê hy in die, in die tiende hoofdstuk by vers 19 terwyl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan dier die bloed van Jezus op die nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewaie het dier die voorhangsel jyn, dit is sy vlees en ons groot priester oor die huis van God het laat ons toetree met waarachtige hart in volle geloof sekerheid. Die harte dier besprenkeling gereinig van slechte gewete in die lichaam gewas met rein water Laat ons die beleidings van die hoop onwinkwankelbaar vasthou, want hy wat dit beloof het, is getrouw en laat ons op mekaar agje om tot liefde en goeie werke aan te spoor en laat ons die onderlinge bijeenkomst nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate jy die dag sien nader kom so ons is nou bezig om mekaar te help en mekaar te bemoedig op hierdie pad waar Jesus as die priester vir ons die weg opgemaak het, hy sal nou aan die kruis op Golgotha, het die voorhangsel geskeur, want daar was aardbewing, en God het die aandacht daarop gevestig, en het is so neergeskryf, dat op daar die oomlik het die voorhangsel geskeur. Wat betekent dat ons nou, met vrijmoedigheid, soos wat, die skryver van die Hebreerbrief dit vir ons sê, terwyl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jezus, en net vir jy met die prentje wil onthou, tempel, die gedeelte wat die voorhof is, wat eindelijk maar die buitenkant van die tempel is, daar is die altaar wat op geoffer moet word en dan is daar, daar die groot kopersie waarin een mens jyself kan bad of was, voordat jy dan nou daar by die ingang, by die voorhang sal ingaan om in die heilige gedeelte dan in te gaan en soos wat die Hebrew ons hier dan nou vraag dat ons dit moet doen want hy sê vir ons in hoofdstuk 6 by vers 1, daarom moet ons nie bly by die begin van die predikking, aangaande Christus nie maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente lewe van bekering, hy dode werke van geloof in God, van die leer van die handoplegging, en die toop en van die handoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel, So ons moet verstaan dat ons kan nie bly staan by hier die eerste beginsels nie. Ons moet daar die volmaakte toe voortgaan. Maar een mens kan nie as die eerste beginsels nie dier ons gedoen is nie. En dis vir die rede dat ek bykie daar aan aandag gee. want ons met hierdie vaste geloof en met vaste geloofsvertrouwe weet, dat ons alreeds hierdie eerste beginsels daarom beleef het al, dat dit deel is van ons, van ons godsdienst oefening. Daar ons, denk nou aan Paulus wat vir Timotheus gesê het, lichamelike oefening het tot weinig nit, maar die oefening in die godsaligheid, hierdie godsdienst oefening waarmee ons nou bezig is, die, die oefening in die godsaligheid is nuttig vir alles so is oefening en dit gaan oor oefen en die beoefening daarvan daarom moet ons nie blij by die begin van die predikant nie maar kom ons kyk dan of ons dit nou al beleef het het ons dit al beoefen van die bekeering Dis waar alles lee, waar dit begin, is by bekeering. Wat is bekeering? bekering beteken om om te draai. Om te draai van wat? Om te draai vanuit die wereld na die koninkrijk. Tou die wereld lee in die hand van die booshe. Die hele wereld lee in die hand van die booshe. Maar nou het God vir ons die koninkryk, hy sal onthoud, Johannes die doper begin preek het, het hy gesê, die koninkryk van God het nabij gekom. Hy het gesê, bekeer jylle, want die koninkryk van God het nabij gekom. So bekeer beteken om weg te draai uit die wereld, uit die, die wereld wat in die hand van die boze lewe, en nou in die koninkryk in te gaan. Nou om in die koninkryk in te gaan, is om soos om in die tempel in te gaan. so dan is die heel eerste bekeering, hier die heel eerste stene van die fondament, is bekeering, so dis die vraag wat ek jou moet vraag, is of jy jou al tot God bekeer het, ek luis jou so af, ek soos so jou denk, as iemand in my luister, sou dit te geloof gewees, wat weggedraai het uit die wereld, Anders, geen ander rede, so jy na my geluister het nie. So moes nou nie, enige sin gemaakt het, vir iemand wat in die wereld leef, en niks met God te maak het, om nou te luister na hierdie onderrug, wat al lang al verder verby die eerste beginsels is, waarvan bekering die al eerste is, om dus uit die wereld uit jyself los te skeer, Na die koninkryk, na God Dis een willens en wetens besluit wat die mens maak Om te weet dat hierdie weg begin by Jezus Hy is die weg, die waarheid en die lewe En niemand kom na die vader behalwe dier omleef Wegdraai uit die wereld Net soos wat mense maar achter Jezus aangestap het Het hulle alles achter soos sy disciples, wat vissermanne was, daar het alles net so gelos en achter Jezus aangestap. Dis een wegdraai. En dan van die geloof in God. Een mens moet jou geloof in God belei. Je moet het vir jouself uitmaak. Je moet vir jouself kan sê, wat gloe jy nou rondom God? En om jou te help, verwees ek jou na die apostoliese geloofsbeleidnis, wat een samenvatting is, een kort samenvatting, wat datteer uit die jaar 100 na Christus, en volgens die traditie, is dit aan ons oorgelever van die apostels, die 12 disciples of 12 apostels. Daarom is dit een goeie document om te hee, om jou elke keer aan tevang, te herinner wie jy is, wat jy geloo, jou geloof in God, wat is die inhoud van jy geloof in God, as iemand dit vir jou vinnig moet vraag, dan kan ek vir jou sê wat is die vinnige antwoord, is om te sê die apostoliese geloofsbeleidings bevat in een heete dop my geloof in God, En dan van die doop, die leer van die doop, ons weet dit is maar dwars oor die wereld en die christelike kerk is daar hier die heilshandeling of sommige mense noem dit een sakrament, namelijk die doop. Hier is daar verskrikkelike argumente vanuit die verskillende kertelike tradies, dogmatise stellings, leerstukke van die kerke, waar daar ongelukkig nie eenstemigheid is, oor hoe mens en wanneer jy gedoop moet word. Nou ja, ek wil nie op hierdie stadium daar die argumente ansnij nie, maar lief net vir jou sê, een mens moet seker maak, dat jy verstaan wat het beteken om gedoop te word. Want dit is deel van die fondaties, van die fondament, die eerste beginsels, namelijk om dan gedoop te word, soos Jezus die opdracht gegeet, gaan die hele wereld in, maak disciples van alienaties, en dan doop jy hulle en jy leer hulle om alles te onderhou wat ek jy geleer het en is nou waarmee ons nie bezig is so as jy bijvoorbeeld nou nie weet of jy gedoop is en of jy recht gedoop is nie neem vir te kontak my en ek sal na aanleiding daarvan dan so een leerstik daar oor anbied, dat ons net mooi verstaan wat het betekend is om gedoop te word. Baie makkelijk om na een skrifgedeelte te gaan en handelinge bijvoorbeeld, handelinge 8 en daaruit vir jou te leer en vir jou te wees wat het gebeur met die persoon wat gedoop is in die Nieuwe Testament. So ons het hier met die leer dan van die doop maar dan ook van die handoplegging. Nou daar is nie te veel mense wat eindelijk iets weet van die leer van die handoplegging nie. Maar as een mens Paulus boy bekijk, na sy brieven wat hy skryf, en wanneer hy praat met Timotheus, dan moedig hy hom bijvoorbeeld aan, en hy sê vir hom dat hy daar die gaves wat binne En hy in hom is. wat daar geplaas is dier die handoplegging van die ouderlinge, dat hy dit moet aanwakker. En ons sal op die stadium ook nou kyk na al die verskillende gaves, vanuit Korintheus waar Paulus dit alles van ons hanteert, en my siening daar ek kan nou nie ander siening houhaldig as wat ek nou self duidelik verstaan heem, oor wat in een mens gebeur, wanneer daar vir jou gebid word, vir die doping met die Heilige Gees, en iemand vir jou die hande oplee, dan moet ons daar die selve vertrouwe wat Paulus het, en vir Timotheus te sê, Timotheus, jy moet daar die gaves wat binnen in jou is, wat daar gedeponeer is, door die handoplegging van die ouderlinge, jy sal dit moet aanwakker, staan die mense, een mens moet iets te doen een mens moet in jou hele geestelike leven, moet jy dinge aanwakker, want as alles net automatisch gebeur het, hoekom sal Paulus daar nou vir Timotheus sê, dat hy dit nou moet aanwakker. Handoplegging, die opstanding van die dode, ons moet daarvan kennis neem, Ons leven hier op die aarde net om net te sterwe en dan is alles swart voor jou en dan is het soos voor jou geboorte en alles is oor en verby. Nee, ons glo aan die opstanding van die dode. En as die dode opstaan, dan is daar een eeuwigheid wat wacht. En die skrif begin al reed so vroeg as met Daniel, om vir ons te sê, die mens wat in die stof van die aarde slaap, gaan opstaan, hy sê sommige, tot die eeuwige heerlijkheid, en ander tot verewig afgryslik. Daar is twee bestemminge, daar net een van twee, daar nie een ander meneer nie. So mens moet hierin bele, as jy met weisheid wil leef as een kristen, Om te weet, daar is soeits as die opstanding, maar onmiddellik na die opstanding is daar die oordeel. En daar is twee gebeurtenisse. Die rechterstoel oordeel van Jezus Christus, waar die kerk gaan verskyn. En dan die wit troon oordeel, waarvan ons in baring lees, waar die hele wereld gaan verskyn, wat nou nie deel van die kerk is nie. waar Johannes hulle gesien, een kleine groot voor God sien staan. Mens moet weet van een oordeel, so dat een mens verstaan, jy kan nie maar net roekeloos leef neem. Ons gaan aan God rekenskap gee, en daarom wil ons achter die voorhangsel in, ons wil, ons wil aan god Godse hand vast hou, Ons wil met diepe geloofsvertrouwe wil ons daar ingaan. Op hier die weg wat Jezus vir ons moentlik gemaakt het. So ons die proces van heiligmaking kan beleef soos wat Paulus dit vir ons tel oor die wederkoms dat ons gees en siel en lichaam onberispelik moet wees by die wederkoms van ons Heer Jezus en daarmee het ons nou weer aan die einde gekom van hierdie onderrug sessie en sal ons dan volgende wat is volgende dag, morgen dag is dit ek kan nou nie sê nie want kom ons hou maar net by sessies, dit is nou een sessie gewees en by ons volgende sessie, gaan ons maar net voort, en ons gaan saams voort, en dan nou ek stap saam met jou, ons stap saam met die Heere, ons plaas ons swakhand in sy sterkhand, en ons volg om, met diepe ergens, en afhankelijkheid, en, ame groet ek jou, tot ons volgende uitsending, Shalom,